Pám Hunyadi Második könyv Az üstökös lángja Felolvassa, Merklin Ferenc 1431. Miközben a magyar királyságot északon a huszita seregek dúlják, sorra megfutamítva Zsigmond király hadait, délen pedig a török terjeszkedése a bizánci császárság végóráit vetíti előre, Hunyadi János uralkodója kíséretében előbb Nürnbergbe, majd Milánóba kénytelen utazni. Zsigmond karnyújtásnyira került áhított céljától a német-római birodalom császári koronájának megszerzésétől, és a birodalmi politikai játszmák részeként a milánói viszkonti herceg rendelkezésére bocsátja Hunyadit és csapatát a Velence ellen bívott háborúban. Az ifjú hadvezér Lombardiában is dicsőséget szerez királyának, hamarosan csak Il Cavaliere Nero, a Fekete Lovag néven emlegetik, Itália szerte. Hunyadi mégsem nyugodt. Imádott felesége Szilárd G. a távol szüli meg fiukat, Lászlót és miután Zsigmond havaselve fejedelmévé teszi a sárkányos lovagrend, egyik új tagját, vladtepest egyre nyugtalanító hírek érkeznek Hunyadvárról.